Je naše rušenje svjetskog Ginesovog rekorda. Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Ja sam Nikolina Devčić i drago mi je što mogu preuzeti štafetu u ovoj našoj misiji obaranja Ginesovog rekorda i što nas je toliko puno u ovoj posebnoj zaista priči. Večer ja se vjerujem sada na mnogim doćicima zahuk tava. Ostala su nam samo dva sata do nove godine, barem nama u Hrvatskoj. U mnoge zemlje nova je već stigla, naime, u mnoge će tek stići uz različite zanimljive običaje. E pa upravo je to moja večerašnja tema. Običaj i proslave nove godine u svijetu i to oni koji se po nečem ističu, koji su posebni i koji su zanimljivi. Zato ćemo u idućih 15. minuta putovati. Putovat ćemo radijski meterom. Jedan zanimljiv detalj povezuje gotovo sve običaje proslave nove godine bez obzira na to jesmo li u Europi, Africi, Americi ili Aziji Gotovo svi oni imaju isti cilj, osim jasno zabave, buke i spektakla, gotovo svi su vezani u sreću. Ljudi diljem svijeta na prijelazu godine rade male, često neobične stvari zato što žele pomoći sreći da nađe put do njih, pa makar prito morali ekspresno gutati bobice grožđa, šetati s praznim koferom ili čistiti razbijene tanjure ispred vrata. Sve to daje jednu posebnu čar ulaska u Novu godinu i zato ćete u ovom pregledu čuti da ima onih koji preskaču preko valova kako bi ostavili brige iza sebe. Onih koji isključivo jedu okruglu hranu da bi godina bila puna, a ne isprekidana, ali isto tako da postoje kulture u kojima se mora paziti na riječi, na to, na to da dan prođe bez bilo kakve svađe jer se vjeruje da način na koji započneš godinu određuje njezin tijek. E sad ćemo čuti kako pojedini narodi drže do često i bizarnih običaja ne bi li ih u novoj godini pratila sreća. Krećemo sa Španjolskom. Ako se na staru godinu u španjolskoj, savjet je jednostavan, pripremite grožđe i brze reflekse. Točno u ponoć s prvim udarcima sata počinje tradicija kojima, koja je jednako simpatična koliko i stresna 12 bobica grožđa u 12 sekundi naravno morate pojesti svaka bobica simbolizira jedan mjesec u godini koja dolazi. Ako uspijete pojesti sve vjeruje se da ćete imati sreće ako ne uspijete, ha, sigurno ćete se dobro nasmijati ili ćete barem Smijati ekipu oko sebe Ovaj običaj nastao je početkom 20. stoljeća Kada su vinogradari imali višak grožđa Danas je to jedan od najprepoznatljivijih Novogodišnjih rituala u Europi. U Brazilu nova godina naravno miriše na soli more, tisuće ljudi oblače se u bijelo u boju mira, čistoće i novog početka i okupljaju se na plažama. Svi smo vidjeli one nama tako teško dostižne scene s najpoznatije plaže u Rio de Janeiro, Copacabane. U ponoć se svi ljepo okrenu prema oceanu i preskaču sedam valova svaki put uz jednu želju. Naime, broj sedam u brazilskoj tradiciji simbolizira sreću i zaštitu. Uz to se bacaju cvijeće ili svijeće u more kao žrtvu morskoj božici Lemanja. More se doživljava kao moćna sila koja odnosi sve loše i stare godine i vraća ravnotežu. Zateknete li se na ulicama Buenos Airesa u oči nove godine, pripremite se na sljedeći prizor... Ulice zatrpane s i izrezanim papirima koje Argentinci bacaju kroz prozor. To su razni dokumenti, uredski materijali, odnosno loše uspomene, oni kažu, i nepotrebne stvari koje se onda bacaju kroz prozore, simbolizirajući tako mentalno i fizičko čišćenje za ulazak u Novu godinu i to bez loših vibracija i s novim počecima. Uličice Buenos Airesa se doslovno zatrpaju papirima, što je za neke zabavna tradicija, ali ima i protivnika, kažu da je to naporan posao čistim tačima ulica. Još jedan običaj se često spominje, posebno među mladima u Argentini, to je pisanje popisa loših stvari iz stare godine. Papir se zatim baca ili spaljuje kao simboličan kraj svega što više ne želite nositi sa sobom. Argentina, dakle, novu godinu ne vidi kao trenutak kad nešto moraš dobiti, nego kao trenutak kad napokon smiješ ostaviti stvari za sebe. U Japanu Nova godina nije trenutak buke i spektakla ona je reset jedan od najvažnijih običaja zove se omisoka i odnosi se na posljednji dan godine naime tada se kuće temeljito čiste ideja je vrlo jasna u novu godinu se ne ulazi s neredom ni u prostoru ni u mislima a kada dođe večer u budističkim hramovima počinje zvonjava zvona Točno 108 puta u budizmu se vjeruje da ljudi imaju 108 zemaljskih slabosti, primjerice poput ljutnje, zavisti, pohlepe ili straha, a svaki udarac zvona simbolično uklanja jednu od njih. Zato je novogodišnja noć u Japanu tiha, gotovo meditativna, ljudi stoje, slušaju i razmišljaju, nova godina za njih mora početi rasterećena. Čak se i prve riječi u novoj godini biraju pažljivo, naime izbjegavaju se teške teme, povišeni tonovi, svađe pogotovo, jer u Japanu se vjeruje kako započneš godinu, takva će ti biti duša kroz cijelu godinu. Danska nova godina je pak bučna, razbijačka, ali prijateljska. Jedan od najpoznatijih običaja je razbijanje tanjura pred vratima prijatelja i obitelji. Tijekom godine tanjuri se namjerno čuvaju, a na staru godinu se onda bacaju pred vrata dragih ljudi. Što ujutro imaš više krhotina ispred kuće, to znači da imaš više prijatelja koji misle na tebe i to je na neki način vrlo danski pogled na, na sreću. Ona dolazi kroz odnose, a ne kroz stvari. Osim tanjura, Točno u ponoć mnogi danci stoje na stolcima i kaučima i u trenutku promjene godine skaču dolje. Doslovno skaču u Novu godinu, vjeruje se da se tako ostavlja loša sreća iza sebe i da se hrabro ulazi u ono što tek dolazi. U Kolumbiji Nova godina ima jednu snažnu poruku, nemoj stati na mjestu, najpoznatiji novogodišnji običaj je nošenje praznih kofera u ponoć, ljudi naime izlaze iz kuće, ponekad samo naprave krug oko svoje zgrade, ponekad i cijelim kvartom, važno da e, sa sobom nose ili vuku kofer, vjeruje se da će onome tko učini to Nova godina donijeti putovanja, promjene i nova iskustva a kofer je prazan jer simbolizira prostor za ono što tek dolazi. Na Filipinima nova godina izgleda neobično jer gotovo sve mora biti okruglo. Okrugli oblici imaju snažno značenje, oni simboliziraju novac, obilje i kontinuitet. Zato se na novogodišnjem stolu nalazi okruglo voće poput grožđa, naranči i lubenica, ali i okrugla jela i slastice. Mnogi Filipinci nose odjeću s točkicama ili kružnim uzorcima, neki čak stavljaju novčiće u džepove kako bi zazvonili prikretanju, vjeruje se da to privlači financijsku sreću. U Njemačkoj idemo to malo bliže u susjedstvo. U Njemačkoj je nova godina, ima jedno posebno obilježje. To je trenutak u kojem ljudi pokušavaju zaviriti u budućnost. Najpoznatiji običaj zove se blajgisnljevanje olova. Doduše nekada se topilo olovo, danas se iz sigurnosnih razloga koristi vosak ili kositar. Taj rastopljeni materijal izlije se u hladnu vodu, a onda oblik koji nastane tumači se kao znak godine koja dolazi. A ako se pojavi oblik broda, očekuje se putovanje, srce znači ljubav, krug ili cvijet znači sreću i sklad. Naravno, nitko to ne shvaća doslovno, ali taj ritual govori nešto važno. U oči nove godine ljudi žele znak da je pred njima nešto dobro. Još jedan vrlo raširen običaj u Njemačkoj je gledanje istog televizijskog programa britanske komedije Dinner for One, iako nije njemačka, ta se kratka predstava svake godine emitira točno u oči ponoći i postala je gotovo obvezna za svakog njemca. Prigodno je spomenuti i da je taj 18-minutni skeć ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najčešće ponavljani televizijski program ikad emitira se više od 60 godina. U Italiji se Nova godina dočekuje elegantno i simbolično Italijani posebno moraju biti sređeni i elegantni, to znamo, nepisano je pravilo da u novu godinu, kako biste bili sretni u ljubavi, uđete u crvenom donjem rublju, ne zna se precisno potječe li običaj iz Antičkog Rima ili je povezan s kineskim nasljeđem. Kada je crvena boja simbolizirala život i zaštitu, uglavnom nedugo nakon Božića izlozi trgovina prepuni su donjeg rublja i čipke u crvenoj boji, ne možemo reći da nije slično kod nas i u mnogim drugim zemljama što se tiče crvene boje, važno je također da rublje bude novo jer naravno nova godina traži nove početke. U Čileu postoji jedan novogodišnji običaj koji mnogima zvuči neobično, čak i šokantno. Obitelji na staru godinu odlaze na groblje. Dolaze sa svjećama, dekama, cvijećem, ponekad i tihom glazbom, sjednu uz grobove svojih najmilijih i ondje dočekuju novu godinu. To nije tužno okupljanje, nego potreba da se nova godina ne dočekuje bez onih koji su bili dio naših života. Sve je započelo krajem 90. godina u malom gradu Talka, u središnjem dijelu zemlje. Naime, jedne noći nekoliko obitelji odlučilo je ući u Novu godinu uz grobove svojih preminulih članova. Lokalne vlasti su to primijetile, primijetile su da se i širi ovaj običaj i onda, umjesto da to zabrane, jer zašto bi odlučile su to dodatno podržati, pa sada groblja otvaraju u večernjim satima, pale se svijeće i svira tiha organizirana klasična ili duhovna glazba, onda obitelji u miru dočekuju pomoć i ponoći s vremenom se taj običaj proširio i na druge dijelove Chilean. Mm -hmm. U Estoniji nova godina počinje za stolom, kao i u mnogim drugim zemljama, na što je specifično vezano uz Estoniju, zato što oni ne samo da jedan obrok obave, nego čak sedam puta jedu, tijekom dana svi zajedno. Prema starom vjerovanju, onaj tko na novu godinu pojede sedam obroka, imat će sedam puta više snage, sreće i izdržljivosti u godini koja dolazi. Nekad se govorilo o devet ili dvanaest obroka, ali broj sedam ostao je najčešći jer Simbolizira puninu i ravnotežu Zanimljivo je i to da se hrana Nikada ne pojede do kraja Malo se uvijek ostavi na tanjuru A zašto? Jer se vjeruje da će Tako dio sreće ostati u kući I da će u njoj biti hrane i blagostanja Tijekom cijele godine i Rusi imaju osebojan običaj u dozivanju sreće, izdvajam uglavnom one najbizarnije, mnogi Rusi napišu želju na mali papir, zatim je zapale pepeo, ubace u čašu šampanjca i popiju ga prije nego što istekne prva minuta nove godine, vjeruje se da će se želja ispuniti, ako uspiješ unijeti u sebe zajedno s prvom čašom pića u prvim sekundama nove godine i tu želju doslovce je moraš progutati. Idemo do Belgije u Belgiji postoji jedan vrlo neobičan, gotovo poetičan novogodišnji običaj, razgovor sa životinjama. Naime, na staru godinu ili na sam dan nove godine u nekim dijelovima zemlje ljudi odlaze do svojih kućnih ljubimaca, stoke ili životinja na imanju i obraćaju im se naglas. E, nije da i mi to ovako doma spontano ne činimo svakodnevno, ali oni im požele sretnu novu godinu, mora biti na glas, zahvale im i često ih dodatno na hrane. Jer prema starom vjerovanju životinje u novogodišnjoj noći mogu razumijeti ljudski govor, a odnos prema njima u tom trenutku utječe na sreću domaćinstva tijekom cijele godine, a ako su životinje mirne, nahranjene i uvažene, godina će biti dobra. U Škotskoj postoji vrlo poznat novogodišnji običaj koji se zove first footing, odnosno tko prvi ulazi u kuću nakon ponoći. Prema tradiciji prvi gost mora biti muškarac tamne kose, kako bi donio sreću kući u nove godini, zašto baš muškarac tamne kose? Povijesno objašnjenje je zanimljivo, svjetlokosi ili riđokosi muškarci povezivali su se s vikinzima koji su u prošlosti donosili nevolje. Tamno ko si muškarac je bio pravi muškarac simbolizirao je mir, sigurnost i dobru budućnost. Što prvi gost treba donijeti? Tradicionalno nosi kruh da u kući ne, nikad ne bude gladi, ugljen da bude uvijek topline i piće za veselje i obilje i pri kraju Ovog izlaganja spomenut ćemo dvije zemlje čije su proslave poznate po najvećem spektaklu, proslavama na otvorenom i slikama koje prenose gotovo sve televizije svijeta, to su Australija i Amerika, znamo da su među prvima već ušli u Novu godinu Slavljanici u Sidniju i to u ljetnom džiru, na plaži, dolaze već vrlo rano zauzeti najbolja mjesta, to bude cjelodnevni festival, od 12 minuta sa više od 100 tisuća komada pirotehnike za vatromet, a sinonim za doček nove godine sigurno je Times Square u New Yorku velika kristalna kugla teška više od pet tona spušta se vrha zgrade One Times Square osvjetljena led sustavom koji omogućuje prikaz više od 16 milijuna boja Zanimljivo je da je strogo zabranjen alkohol na tom trgu, zabranjeno je unošenje koje kakvih stvari, poput kišobrane i ruksaka, sve se strogo kontrolira. Temperature su u ovom dijelu svijeta često ispod ništice desetak stupnjeva, međutim, sva ova pravila ne sprječavaju dva milijuna ljudi da satima čuvaju mjesto i dočekaju novu u dobrom raspoloženju. Dobro raspoloženje inače uvijek ključno da se čovjek dobro zabavi, zato gdje god da jeste, želimo vam sreću u novoj 2026. Ovdje kod nas je veselo, uzbudljivo, uz pozitivnu tremu, redaju se kolegice i kolege, svatko sa svojom pričom koju vam želim ispričati. Evo, čini mi se da sam ja bila 39. na popisu Duga i vesela noć pred nama, do sutra više od 100 ljudi, do popodneva više od 60 kolega još mora proći kroz ovaj studio i poželjeti vam sve najbolje u novoj godini. Uh, idući je kolega Bruno Bernardi Sretno svima